Əl-Ənbiya surəsi 112 ayədir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə. İnsanların haqqı saf günü yaxınlaşdı. Onlar isə hələ də qəflət içindədilər və üz döndərirlər. Rəbbindən onlara elə bir yeni xəbərdarlıq gəlməz ki, onu məsqəriyə qoyub, dinləməsinlər. Qəlbləri qəflət içində olaraq ona qulaq asmasınlar. Zalimlar öz aralarında gizli pıçıldaşıb, bu mühəmməd Sizin kimi ancaq adi bir insandır. Gözünüz görə-görə, sehrə mi uyursunuz, dedilər. Peyğəmbər belə dedi, Rəbbim göydə və yerdə söylənən hər sözü bilir. O, hər şeyi eşidəndir, biləndir. Onlar belə dedilər. Xeyr, bu Quran qarmaqarışı küxulardır. Xeyr, onu özü uydurmuşdur. Xeyr, o bir şairdir. Əgər o həqiqi peyğəmbərdirsə, qoy əvvəlki peyğəmbərlərə göndərilən möcüzələr kimi bizə bir möcüzə gətirsin. Onlardan əvvəl vəh yetdiyimiz heç bir məmləkət iman gətirmədi. Bunlar mı iman gətirəcəklər? Biz səndən əvvəldə ancaq kişi peyğəmbərlər göndərdik ki, onlara vəh yedirdik. Əgər bilmirsinizsə, zikr əhlindən soruşun. Biz onları, peyğəmbərləri yeməz-içməz, cansız bir bədən yaratmadıq. Onlar dünyada əbədi də deyirlər. Sonra onlara verdiyimiz vədi yerinə yetirdik. Peyğəmbərlərə və istədiyimiz kəslərə nicat verdik. Həddi aşanları isə məhv etdik. Əqiqətən, sizə elə bir kitab nazil etdik ki, o sizdən ötürü bir şərəftir. Məyər dərk etmirsinizmi? Biz zalim olan neçə-neçə məmləkəti məhv etdik və onlardan sonra başqa bir qövmü yarattıq. Onlar əzabımızı hiss edən kimi, dərhal oradan, öz yurdlarından qaçmağa üz qoydular. Qaçmayın, kev çəkdiyiniz yerə, məskənlərinizə qayıdın. Yəqin ki, sorğu sual ediləcəksiniz. Onlar, vay halımıza! Biz həqiqətən zalim olmuşuq, dedilər. Biz onları ot kimi biçənəcən, külə döndərənəcən, elə bu sözləri deyib dururdular. Biz göyü, yeri və onlar arasında olanları oyun-oyuncaq yaratmadıq. Əgər biz əyləncə etmək istəsəydik, onu mütləq öz dərgahımızdan edərdik. Lakin biz bunu etmədik. Xeyr, biz haqqı batilin təpəsinə atarıq və o da, vatili yox edər. Bir də baxıb görərsiniz ki, o, yox olub getmişdir. Allaha isnad etdiyiniz sifətlərə görə, vay halınıza, göylərdə və yerdə olan bütün məxluqat O'nundur. O'nun dərgahında olanlar O'na ibadət etməyə təkəbbür göstərməz və yorulmaq bilməzlər. Onlar gecə gündüz yorulub usanmadan Rəbbini təqdis edib şəninə təriflər deyərlər. Yoxsa Məkkə müşrikləri yerdən tanrılar qəbul etdilər ki, onlar ölüləri diriləcəklər, əgər yerdə və göydə Allahdan başqa tanrılar olsaydı, onların ikisi də müvazinətdən çıxıb fəsada uğrayardı. Ərşin sahibi olan Allah, müşriklərin ona aid etdikləri sifətlərdən tamamilə uzaqdır. Allah gördüyü işlər barəsində sorğu sual olunmaz, onlar isə sorğu sual ediləcəklər. Yoxsa ondan başqa tanrılar qəbul etdilər. Dey, dəlilinizi gətirin. Bu mənimlə onların kitabı, bu da məndən əvvəlkilərin kitabı. Xeyr, onların əksəriyyəti haqqı bilməz və buna görə də ondan üz döndərər. Səndən əvvəl elə bir peyğəmbər göndərmədik ki, ona məndən başqa heç bir tanrı yoxdur. Buna görə də yalnız mənə ibadət edin, deyə vəhy etməyək. Rəhman mələklərdən özünə övlad götürdü, dedilər. O pakdır. Müqəddəsdir. Xeyr, mələklər onun övladı deyil, xəlq etdiyi mühtərəm qullardır. Ondan qabaq söz danışmaz. Yalnız onun əmri ilə iş görərlər. Allah onların öndəkilərini də, arxalarındakını da nə etdiklərini və nə edəcəklərini bilir. Onlar yalnız Allahın razı olduğu kəslərdən ötürü şəfayət edə bilər və onun heybətindən qorxallar. Mələklərdən hər kəs Mən ondan başqa bir tanırıyam desə, onu cəhənnəmlə cəzalandırarıq. Biz zalımlara belə cəza veririk. Məyər kafir olanlar göylə yer bitşiyikən bizim onlara ayırdığımızı, hər biri canlını sudan yaratdığımızı bilmirlərmi? Yenə də iman gətirməzlər, yer onları silkələməsin deyə, orada möhkəm dağlar yarattıq. Onlar istədikləri yerə rahat gedib çatabilsinlər deyə, orada... Geniş yollar əmələ gətirdik. Göyü qorunub saxlanılan bir tavan etdik. Halbuki kafirlər ayələrimizdən üz döndərdilər. Gecəni və gündüzü də, günəşi və ayı da yaradan odur. Onların hər biri bir göydə üzür. Səndən əvvəl də heç bir bəşərə əbədiyyət vermədik. Belə olduğu təqdirdə, sən ölsən, onlar diri mi qalacaqlar. Hər bir canlı ölümü dadacaqdır. Yoxlamaq məqsədi ilə, biz sizi şər və xeyirlə imtihana çəkərik. Və siz ancaq bizim hüzurumuza qaytar alacaqsınız. Ya rəsulum, kafir olanlar səni gördükləri zaman ancaq məsqəriyə qoyaraq sizin tanrılarınıza tənə edən bu mudur, deyərlər. Halbuki onlar, məhz onlar, rəhmanın öyüd nəsiyyətini inkar edirlər. İnsan tələsən, hövsələsiz yaradılmışdır. Ayələrimi sizə göstərəcəm, hələ məni tələstirməyin. Onlar, əgər siz doğru danışırsınızsa, bu vəədin nə vaxt olacağını bildirin, deyirlər. Kaş kafirlər, atəşi üzlərindən və arxalarından dəf edə bilməyəcəkləri və onlara heç bir kömək olunmayacağı vaxtı biləydilər. Xeyr, qiyamət onları gözlənilmədən yaxalıyar və şaşırdar. Kafirlər onu əsla geri qaytara bilməzlər və onlara mühlət də verilməz. Ya rəsulum, səndən əvvəl də peyğəmbərlərə isteyza edilmişdi, isteyza edənləri məsqəriyə qoyduqları şeyin özü məhv etdi. De, sizi gecə və gündüz rəhmandan kim qurtara bilər? Amma onlar Rəbbinin öyüd nəsiyyətindən üz döndərdilər. Yoxsa onların bizdən başqa əzabı onlardan dəf edə biləcək tanrıları vardır. O tanrılar heç özlərinə belə yardım etməyə qadir olmaz. Bizdən də qorunabilməzlər. Doğrusu, biz bununla, bu kafirlərə və atalarına ömürləri uzanıncaya qədər gün güzaran verdik. Məyər bizim onların torpağına girib, onu hər tərəfdən əskiltdiyimizi görmürlərmi? Belə olduqda qalib olanlar onlar mıdır? De, mən sizi ancaq vəhilə ilə qorxuduram. Karlar qorxudulduğu zaman çağrışa işitməzlər. Həqiqətən, əgər Rəbbinin əzabından az bir şey onlara toxunsaq, Onlar mütləq, vay halımıza, biz doğrudan da zalım olmuşuq, deyəcəklər. Biz, qiyamət günü üçün ədalət tərəzisi qurarıq. Heç kəsə əslə haqsızlıq edilməz. Bir kardal denə sağırığında olsa belə, onu hər hansı bir əməli tərəziyə gətirərik. Haqqı sab çəkməyə biz kifayətik. Biz Musa və Haruna furqanı bir nur və müddəqilərdən ötürü öyid nəsiyyət olaraq vermişdik. Oçaxlardan ötürü ki onlar öz Rəbbindən onu görmədən qorxar və qiyamətdən lərziyə gələrlər. Bu Quran nazil etdiyimiz mübarək bir kitabdır. İndi siz onu inkar edirsiniz. Biz daha öncə İbrahimə e də doğru yolu nəsib etmişdik. Biz onun buna layiq olduğunu bilirdik. İbrahim atasına və tayfasına, sizin tapınıb durduğunuz bu heykəllər nədir, dediyi zaman, onlar, biz atalarımızı onlara ibadət edən gördük, deyə cavab vermişdilər. And olsun ki, siz də atalarınızla açıq aşkar azmısınız, demişdi. Onlar, ''Sən bizə haqla mı gəldin, yoxsa oyunbazlardansan?'' deyə soruşduqda belə cavab vermişdi, ''Xeyr, Rəbbiniz göylərin və yerin Rəbbidir ki, onları yaratmışdır. Mən də buna şahitlik edənlərdənəm. Allah'a ənd olsun ki, siz çıxıb getdikdən sonra bütlərinizə bir hilə quracam.'' Onlar gedən kimi, İbrahim bütləri parça-parça edib, yalnız onların böyüyünü saxladı ki, bəlkə qayıdıb ona baş çəkdilər, dedilər. Bunu tanrılarımıza kim edibsə, o, şübhəsiz ki, zalimlardandır. Bəziləri, İbrahim deyilən bir gəncin onları pislədiyini eşitmişik, dedilər. Bunların şahitlik edə bilmələri üçün onu camatın gözü qabağına gətirin, dedilər. Ya İbrahim, tanrılarımızı sən mi bugünə saldın, deyə soruşdular.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 Ful sizə də, Allahdan başqa ibadət etdiyiniz bütlərə də, əcəba anlamırsınız, bir qismi belə dedilər. Əgər bir iş görəcəksinizsə, onu yandırın və tanrlarınızı kömək edin. Biz də, ey ateş, İbrahimə qarşı sərin və zərərsiz ol, deyə buyurduq. Onlar hile qurmaq istədilər, lakin biz onları daha çox ziyana uğratdıq. Biz onu da, lutu da, aləmlər üçün mübarək etdiyimiz yerə qovuşdurduq. Biz ona, İbrahimə, İsaqı, üstəlik Yəqubu da bəxş edib, onların hamısını salih kimsələr etdik. Biz onları əmrimizlə, insanları doğru yola gətirən rəhbərlər etdik. Biz onlara xeyirli işlər görməyi, namaz qılmağı və verməyi vəh etdik. Onlar yalnız bizə ibadət edirdilər. Biz Luta da bir hökm və elm verdik. Onu çirkin işlər görən bir məmləkətdən xilas etdik. Həqiqətən onlar pis, fasik bir tayfə idilər. Biz onu mərhəmətimizə qovuşdurduq. Çünki o, doğrudan da salih kimsələrdən idi. Nuhu da yad et. O, daha öncə yalvarıb dua etmişdi. Biz onun duasını qəbul buyurmuş, onu da, ailəsini də böyük fəlakətdən qurtarmışdıq. Biz, ayələrimizi yalan hesab edən bir qövmə qarşı ona yardım göstərmişdik. Onlar həqiqətən Pis bir cəmaat idilər. Buna görə də biz onların hamısını suya qərg etdik. Davudu və Süleymanı da yad et. O zaman ki, onlar bir tayfanın qoyunlarının girib xarab etdiyi bir əkin sayəsi haqqında hökum verirdilər. Və biz də onların hökümünə şahid idik. Biz onu, məsələnin hökmünü dərhal Süleymana anlattıq. Və onların hər birinə hökum, hikmət, peygəmbərlik və elm verdik. Biz, cəmətləyəm, Dağları və quşları Davudla birlikdə Allahı təqdis edib tərifləsinlər deyə ona rahm etdik. Bunları biz etmişdik. Biz Davuda sizi vuruşda qorumaq üçün zirək toxumaq sənətini öyrətdik. Artıq şükür edər misiniz? Əmri ilə bərəkət verdiyimiz yerə doğru şiddətlə sən küləyi də Süleymana biz rahm etdik. Biz hər şeyi bilənik. Biz şeytanlardan qəvvaslıq edənləri və başqa işlər görənləri də onun ixtiyarına verdik. Biz onların üstündə göz olurduq, Əyyubu da yadasal. Bir vaxt o, Rəbbinə yalvarıb dua edərək belə demişdi, mənə bəla öz verdi, sən rəhmlilərin rəhmlisisən. Biz Əyyubun duasını qəbul buyurduq, onu düçar olduğu bəladan qurtardıq, dərgahımızdan bir rəhmət və ibadət edənlərə ibrət dərs olsun deyə. Övladlarını qaytarıb ona verdik, üstəlik bir o qədər də əlavə etdik. İsmaili, İdrisi və Zülkifl də yad et. Onların hər biri səbr edən kimsələrdən idi. Biz onları mərhəmmətimizə qovuşdurduq. Onlar doğrudan da salih bəndələrdən idilər. Zünnunu, balıq sahibi Yunusi də xatırla. Bir zaman o, qəzəflənərək çıxıb getmiş və onu məhnətə düşər etməyəcəyimizi cuman etmişdi. Amma sonra qaranlıqlar içində: "Səndən başqa heç bir tanrı yoxdur. Sən paksan, müqəddəssən. Mən isə həqiqətən zalımlardan olmuşam." deyib dua etdi mişdi. Biz onun doğasını qəbul buyurduq və onu qəmdən qurtardıq. Biz möminlərə belə nicarət veririk. Zəkəriyanı da yada sal. Bir vaxt o, "Ey Rəbbim, məni tək buraxma. Sən varislərin ən yaxşısısan." deyə yalvarıb Rəbbinə dua etmişdi. Biz Zəkəriyanın duasını qəbul buyurduq. Ona Yəhya'nı bəxş etdik və zövqcəsini doğmağa qabil bir hala gətirdik. Onlar xeyirli işlər görməyə tələsər. Ümid və qorxu ilə bizə ibadət edirdilər. Onlar bizə mütü idilər. İsmətini qorayanı da, Məriyəmi də yad et. Biz öz ruhumuzdan ona öpürdük. Onu və oğlunu aləmlərə bir möcüzə etdik. Həqiqətən, bu, tövfüt dini olan İslam, təş bir din olaraq sizin dininizdir. Mən də sizin Rəbbinizəm. Buna görə də yalnız mənə ibadət edin. Amma insanlar, din barəsində, öz aralarında firqələrə bölünüb, parçalandılar. Onların hamısı bizim hüzurumuza qayıdacaqlar. Hər kim mömin ikən yaxşı işlər görsə, onun zəhməti danılmayacaqdır. Şübhəsiz ki, biz onun üçün yazırıq. Məhv etdiyimiz hər hansı bir məmləkət əhlinin bir də dünyaya qayıtması mümkün deyildir. Nəhayət, yəcuc məcud səddinin açılıb, onlar hər tərəfdən sürətlə axışdıqları zaman, Doğru vəd, qiyamət üçünü yaxınlaşdıqda, kafir olanların gözləri dərhal bərəlib, vay halımıza, biz bundan qafil idik, xeyr, biz zalım olmuşuq, deyərlər. Siz və Allahdan qeyri-ibadət etdiyiniz bütlər isə, cəhənnəm yanacaqsınız. Siz ora varid olacaqsınız. Əgər bunlar tanrı olsaydılar, ora girməzdilər. Hamısı orada həmişəlik qalacaqlar. Onları orada alacaqlar inilti ahnale gözləyir. Onlar orada heç bir xoş sözü işitməzlər. Öncədən özlərinə ən gözəl neymət yazılmış kəslər. Məhz onlar, ondan, cəhənnəmdən uzaqlaşdırılmış olacaqlar. Onlar cəhənnəmin uğulsunu işitməyəcəklər. Onlar ürəklərinin istədiyi neymətlər içində əbədi qalacaqlar. Onları ən böyük qorxu məhzun etməyəcəkdir. Mələklər onları qarşılayıb, Bu, sizə vəd olunmuş gününüzdür, deyəcəklər. Köyü kitab səhvəsi kimi büçüb qatlayacağımız günü yadınıza salın. O gün insanları ilk dəfə yoxdan yarattığımız kimi qaytarıb əvvəlki alına salarıq. Biz yerinə yetirməli olduğumuz vədi mütləq yerinə yetirəcəyik. Biz kitabdan sonra zəburda da Torpağa yalnız mənim salih bəndələrimin daxil olacağını yazmışdıq. Həqiqətən bunda da Allaha ibadət edən bir ümmətdən ötürü möüzə vardır. Səni də, ya rəsulum, aləmlərə ancaq bir rəhmət olaraq göndərdik. De ki, mənə həqiqətən belə vəhiy olunur. Sizin tanrınız ancaq bir olan Allahdır. Bundan sonra müsəlman olmağa boyun qoyacaqsınızmı? Əgər onlar üz döndərsələr, de, mənə vəhiy olunanı sizə olduğu kimi bildirdim. Sizə vəd olunan şeyin. Kiyamət gününün yaxın mı olduğunu bilmirəm. Şübhəsiz ki, Allah aşkar deyilən sözü də, sizin gizlətdiklərinizi də bilir. Mən bilmirəm, bəlkə də cəzanızın təxirə salınması sizi imtihana çəkmək və bir müddət sizə gün güzaran vermək üçündür. Peyğəmbər dedi, ey Rəbbim, mənimlə Məkkə müşriklər arasında ədalətlə hökmək. Sizin mən aid etdiyiniz sifətlərə qarşı kömək diləniləsi kimsə, Yalnız rəhman olan Rəbbimizdir.